الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويغضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه Wa ala alihi wa ashabihi Wa man itab'ah hudahu ila yawmiddin Amma ba'd Ayuhal ikhwata filah Sebelum kita Melanjutkan kajian kita dari Pembahasan Al-Fusul fi sirat rasul alaihi salatu wassalam Memasuki peristiwa perang Melawan Banu Quraysh. Ada beberapa kejadian penting yang dicatat dalam sejarah yang terjadi pada peristiwa Perang Khandaq. Di antara kejadian yang disebutkan dalam peristiwa Perang Khandaq adalah keadaan kaum Muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka terlambat melaksanakan salat al-Asr disebabkan karena sibuknya kaum kaum muslimin menjaga Khandaq dari ancaman orang-orang kafir yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang-orang kafir tersebut karena terlambatnya beliau bersama kaum muslimin dari melaksanakan salatul asr dan perlu diketahui bahawa peristiwa perang khandak atau perang ahzab belum diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan seseorang berperang Sambil melakukan ibadah atau beribadah sambil perang, Salatul Khawf belum turun syariat tentang Salatul Khawf ketika itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat meninggalkan Salatul Asar bersama kaum muslimin hingga masuknya waktu maghrib. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan khubisna yaumul khandaq Kami tertahan pada peristiwa pada Khandaq untuk mengerjakan salat sehingga salat tersebut dikerjakan setelah masuknya maghrib wa qabla yanzila fil qital ma nazal dan itu terjadi sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan tentang salatul khauf fa in khiftum farijalana aw ruhbana wa fi riwayah indal murajjah qabla yanzila salatul khaufi farijalana aw sebelum turunnya Tuntunan Salatul Khaf yang dikerjakan salat tersebut baik di saat berjalan atau berkendaraan. فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا. Maka tadkala telah dicukupkan bagi kami ketika itu untuk berperang. Maksudnya kami tidak perlu berperang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْخِطَالَ. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan kaum muminin dari peperangan. Kaum muminin tidak perlu perang. Akhirnya tidak terjadi peperangan kecuali yang telah kita sebutkan adanya perang tanding satu lawan satu antara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anha dengan Amr bin Abdul Namun perang secara umum tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang menyebabkan mereka meninggalkan tempat mereka dalam keadaan tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Maka tak kala turun firman Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjamin mereka tidak berperang, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa'aqamad zuhra Fasallaha kama yusalliha Fi waktiha Maka Nabi alaihi AS memerintahkan Bilal untuk menegakkan Zuhur Lalu beliau pun melaksanakan salat tersebut Sebagaimana beliau melaksanakannya Pada waktunya Adik ini diriwayatkan oleh Al-Nasai, al, al Ahmad Al-Bayhaqi Al-Syafi'id al Darimi Dan yang lainnya Dalam hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau berjauhar halangi dari melaksanakan salatul asar kata Nabi alaihi salatu wassalam mala allahu alaihi buyutahum maqburahum narah kama shaghaluna anis salatul wusta hatta ghabat ash-shams Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan kuburan mereka dengan api sebagaimana mereka menyebutkan kami dari salat al-wusta salat al-Asr hingga terbenamnya matahari Dalam hadis Jabir radhiyallahu an disebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bila umataka inna Umar ibn Al-Khattab jaa'a yawm al khandaq ba'da ma gharabat ash-shams ja'ala yasub kuffar Quraisy Umar ibn Al-Khattab datang pada perisyo perang Khandaq setelah terbenamnya matahari maka Umar mencela orang-orang kafir Quraisy wa kala, ya Rasulullah ma an usalli hatta kadat ash-shams an taghriba wa ayya Rasulullah Hampir saja aku tidak mengerjakan solat hingga matahari hampir saja terbenam. Wallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bollohih masallah itu. Kata Nabi, saya juga belum mengerjakannya. Artinya bukan hanya kamu yang mengalami hal ini. Saya pun belum mengerjakan solatul asar. Fana ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bathan fatawbaan laha fassal al asra. Setelah matahari terbenam, kemudian salat setelah maghrib. Maka kami pun mendatangi daerah Bafahan bersama Nabi alaihi lalu kami berwudu. Berwudu untuk salat. Maka beliau pun mengerjakan salat Asar setelah terbenamnya matahari. Kemudian setelah itu beliau salat maghrib. Dan di sini ada beberapa hukum yang kaitan dengan masa ilfikhiyah tentang salat. Yang pertama bahawa mengerjakan salat lima waktu harus berurutan. Apabila seorang tiba di satu tempat dia musafir, kalau kemudian dia belum mengerjakan salatul maghrib, tiba waktu isya. Di satu masjid, masjidnya mengerjakan Salatul Isya Sementara yang musafir Belum mengerjakan Salatul Maghrib Dan dia bergabung Berjamaah bersama dengan imam yang mukim, mengerjakan Salatul Isya Maka dalam kondisi seperti ini Tetap dia harus mengerjakan Maghrib, bukan Isya Karena harus berurutan Tidak diperbolehkan Isya dulu Kemudian Maghrib Berurutan oleh karena itu Nabi SAW Meskipun terlambat dan telah masuki waktu maghrib Beliau mengajarkan salatul asr Terlebih dahulu Kemudian setelah itu Barulah beliau melaksanakan salat al maghrib Dan di dalam Riwayat Iifula menerangkan bahawa Salatul asr dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Pada waktu maghrib dan telah kita terangkan bahwa hukum ini mansuh telah terhapus hukumnya dengan adanya anjuran mengerjakan salatul khauf. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang membiarkan waktu salat hingga keluar dari waktunya dalam keadaan dia belum mengerjakan salat tersebut. Dia harus kerjakan pada waktunya Nah, Saya pernah bertemu dengan seorang Dalam perjalanan safar naik kereta api Dari Jogja sore hari Dari Jogja sore hari Dan tiba di Jakarta Subuh Tiba Jakarta subuh Kurang lebih sekitar jam 5 Tepat waktu subuh Sehingga memungkinkan Bagi kita untuk salat subuh Di di masjid Di luar kereta api Ada pun salat Maghrib Salatul Isya Ya dikerjakan Di atas kereta api Nah waktu itu kereta api ya, kelas ekonomi ya semakin berjalan kereta api semakin bertambah penumpang ya belum lagi ditambah uh, para penjual yang mundar mandir tambah lagi pengamen sumpaknya luar biasa Nah, pertama kali pengalaman naik kereta api Semakin lama Semakin numpuk orang Sampai jalan itu semua penuh Ya Kalau seandainya WSK itu bisa ditempati ditempati juga sama mereka Betul-betul penuh Untuk jalan itu tidak bisa Subhanallah Jadi akhirnya kita sholat apa adanya Ya Jangan tanya bisa bisa sujudnya nggak bisa. Nah akhirnya dengan dengan katakan, ya sujudnya lebih rendah daripada ruku. Nah tiba di Jakarta waktu subuh sehingga di masjid ada seorang anak muda juga yang bareng kita ketika itu. Nah ketika dia sholat. Rupanya dia sholat Berkali-kali Berkali-kali sholat Banyak sholat yang dikerjakan Awalnya kita sholat subuh bareng dia Setelah itu dia sholat lagi Sholat lagi Sholat lagi Sholat lagi Ini ditanya Sholat apa ini kok banyak betul Setelah sholat subuh masih ada sholat lagi Iya dari kemarin saya gak sholat buhur Gak sholat buhur dari kemarin Di jama' Jama'at takhir ta habis-habisan Jama'at model baru Menjama'at Zuhur asar maghrib isya, subuh Di waktu subuh Ini tidak ya, diperbolehkan Ini bukan zaman perang khandak Telah berlalu Hukumnya telah mensuh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Setelah turunnya firman Allah, fā in, khif, in khiftum fā rijalan atau rubbanan. Seorang solat dalam kondisi bagaimanapun, jangan membiarkan waktu solat keluar dari waktunya dalam keadaan dia belum mengerjakan solat itu. Naik bis misalnya, naik bis. Kadang-kadang seorang naik bis itu waktu subuhnya di atas bis. Tidak semudah yang kita bayangkan untuk menyuruh supir berhenti, ya. Apalagi kalau kita cuma sendirian. Dibandingkan majoritas eh, penumpang, ya mayoritasnya enggak sholat. Nah, atau punya madhab yang lain itu boleh menjamak, walaupun di akhir-akhir beneran. Nah itu Akhirnya solat di atas bis Tidak diperbolehkan Membiarkan waktu berlalu Hingga keluarnya waktu subuh Lalu tiba di, di Tujuan Misalnya jam 7 pagi Baru dia solat subuh Gak boleh. Sudah keluar dari waktunya Kerjakan Semampu mungkin Jika mampu berdiri berdiri. Tidak mampu duduk Nah, jika Mampu berwudu, berwudu Gak mampu tayamum, Gak bisa juga ya, Salat faqidit tahurain Salat tanpa bersuci Fattakullah Mastafatum Bertakwa kepada Allah Semampu kalian Ini ma'asyarakho Rahimakumullah Dan termasuk kejadian Yang terjadi dalam peristiwa perang khandaq perlukanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu Sa'ad bin Mu'adz Sayyidul Aus Beliau terluka Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Kharajtu yawmal Khandaq aqfu athara an-nas Aku keluar pada peristiwa pada Khandaq mengikuti jejak manusia yakni ingin tahu berita qalat lalu berkata aisyah fasami'tu wa idal ardh wara ya'ni hissal ardh maka aku pun mendengarkan suara langkah yang keras di belakangku ya langkah yang keras Lalu berkata Aisyah faltafat tu faida ana bi Sa'd ibn Aku pun menoleh ternyata Sa'ad bin Mu'az. Dan bersamanya anak saudaranya yang bernama Al-Harith Nuaus Yang sedang membawa perisai. Kata Aisyah fajalastu ila ilal ard fa marra Sa'd wa alayhi dir'un min hadith. Qad kharajad minha atrafuhu. Aku pun duduk di tanah. Lalu lewatlah saat dan padanya terdapat baju besi yang sudah keluar bagian ujungnya, yakni baju besinya yang sudah rusak. Pada bagian ujung-ujungnya itu rusak. Fa ana atakhawafu ala atrafi sa'din. Sehingga aku mengkhawatirkan di bahagian-bahagian uh, tubuhnya sa'ad akan menyebabkan uh, beliau binasa. Qa'ad waqan sa'adun min a'ad min nasi wa atwalihim. Qa'ad fomra wahyu artajz waiqool dan sa'ad radhiyallahu taala anhu termasuk manusia yang paling besar, yang paling tinggi orangnya. Lalu ketika sad lewat sambil beliau mendendangkan syair-syairnya. Beliau mengatakan labi taqalilan judrikul hija jamal ma al maut jika hana ajal. Inti dari bait syair ini bahwa ya langkah baiknya kematian itu kalau memang sudah tiba ajalnya meninggal ya sudah mau gimana lagi gitu Ini makna dari bait syair ini. Beliau mendendangkan syair tersebut Nah. Berkata Aisyah, "Fa quntu faqtahtantu hadiqatan fa idza fiha nafarun muslimin maka aku pun berdiri." Dan aku memasuki sebuah kebun yang di sana ada beberapa orang dari kaum muslimin. Ternyata di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada lagi seseorang yang memakai uh, memakai helm perang, memakai helm perang. Lalu berkata Umar Majah Abi Kila'an dari Wallahi Innakil Ajariyah melihat Aisyah radhiyallahu taala masuk ke dalam kebun tersebut, maka Umar kaget dan berkata kepada Aisyah, apa yang membuatmu datang ke sini? Demi Allah, kamu ini selalu berani. Wa may yuminu kay yakuna bala' ay Apa yang membuat kamu merasa aman untuk masuk dalam kondisi perang seperti ini? Kata Aisyah, "Fa ma hatta tamannaitu an al-ardha shaqqat sa'atan idhin fa dakhaltu fiha." Ya. Dan kata Aisyah Umar ibn Khattab terus mencelaku Dengan Sikapku ini ketika aku mendatangi kebun tersebut Sampai aku Berangan-angan Seakan-akan bumi ini runtuh Di atasku ketika itu Hanya Terus di, di Apa Dicelak oleh Umar radhiyallahu an Beliau marah kepada Aisyah Dalam kondisi perang kok bisa berjalan Di sana kemari Maka aku pun masuk ke kebun tersebut. Lalu ada seorang yang yang tadinya memakai uh, penutup kepala helm perang. Lalu dia mengangkat helm tersebut dari wajahnya. Ternyata dia adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Lalu dia mengatakan, Ya Umar, Wahi'ah Inna Qad Aqtar Tumazul Yum. Wahai Umar. Sungguh kamu telah banyak mengucapkan kalimat ini terhadapnya pada hari ini. Wa ainat ta'wuz awil firar illa ilallah azza wajall. Bukankah peperangan itu atau seorang berlari melainkan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Aisyah menceritakan bahwa ketika itu saat Sa'ad bin Muaz r.a ta'ala anhu pun e, di, terkena panah oleh seorang dari orang-orang musyrik dari Quraisy yang bernama Ibnu Al-Araqah. Ya, anak panah dan mengenai Sa'ad bin Muaz. Faqala lahu wa ana Ibnu al Sambil Ibnu Al-Araqah ketika berhasil memanah Sa'ad bin Muaz sambil dia mengatakan ambil itu. Aku adalah Ibn Al-Araqah Dan mengenai bagian Akhul uh, Bagian apa Lengan Urat lengan Sa'ad bin Mu'ad R.A Faqata'ahu Lalu beliau pun memotongnya memotong panah Anak panah tersebut Lalu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Dan beliau mengatakan Allahumma la tumitni hatta taqarra'ini min kuraibah Ya Allah jangan engkau wafatkan aku Sampai aku merasa nikmat, Aku merasakan ketenangan Dengan melihat Apa akibat yang dialami oleh Quraidah Dan subhanallah Dalam peristiwa Bani Quraidah nanti Ketika Kabila Bani Quraidah telah ditaklukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengangkat Sa'ad bin Mu'ad Untuk menjadi pemimpin dalam memberi keputusan Dan eksekusi kepada uh, Orang-orang Quraidah Beliau mengatakan Ya Allah jangan engkau matikan aku Sampai aku merasa tenang melihat Apa yang menjadi akibat Dari perbuatan Quraidah Nah Kemudian termasuk diantara Kejadian Yang disebutkan Dalam peristiwa tersebut Tersebut ada sebahagian orang-orang kafir yang berusaha masuk ke dalam benteng para wanita di Madinah, karena Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak dan para wanita itu masuk ke dalam e, al-om, al itu semacam benteng, benteng-benteng yang telah disiapkan. Disebutkan dalam hadis Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu Qatablul lam yakun hisnun ahsan min hisbi Bani Harithah. Tidak ada benteng yang paling kokoh di Madinah dari benteng buatannya Bani Harithah. Fa ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa wa asbiyan wa ad-dharari Maka Nabi alaihi salatu memerintahkan para wanita, anak-anak untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Sambil Nabi mengatakan In Allah mabikunna ahadun faal mi'na bi safe apabila ada seorang menyakiti kalian maka beri tanda dengan pedang, ya dengan menghunuskan pedang sebagai tanda. Fajar ahunna rajulum bin Isa alabah bin Sa'id yuqalulahu najidan ahadubani ala faras. Tiba-tiba ada seorang laki dari Banu Sa'alabah yang disebut najidan salah seorang dari benu kishash sambil naik kuda sambil naik kuda hatta kana fi asli alhisn thumma ja'ala yaqul nisa' sampai dia berada di uh, pintu bagian depan benteng yang di dalamnya ada anak-anak ada para wanita lalu dia pun mulai membujuk para wanita itu dia mengatakan pada para wanita inzilna ilayhi khairun lakunna ayo kalian turun turunlah kalian wahai para wanita itu lebih baik baik kalian faharradna as Maka wanita itu pun para wanita menggerakkan pedang sebagai tanda bahawa ada sesuatu yang terjadi. Fa'absorahu ashab rasulillah shallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat rasulullah melihat kilatan pedang tersebut. Fa'tadar al-hisn kaumun fihim rajun bani harithah yuqalulahu zahir min rafiq. Maka segera ada satu kaum yang mendatangi benteng tersebut. Di antara mereka ada seorang laki dari Banu Harithah Yang bernama Zahir bin Rafiq Lalu dia mengatakan Ya Najdan Ubruz Wahai Najdan Ayo tampil kamu Ini yani, uh, Beliau menantangnya Untuk perang Satu lawan satu ilaih, Maka uh, Dia pun menyetujui tantangan tersebut Fahamal ala farasih Fakatalah Maka Zahir bin Rafi' berhasil membunuhnya di atas kudanya wa akhadha ra'sahu lalu beliau mengambil kepala kepala Najdan fa dzahaba bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membawa kepala Najdan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam hadis Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu bahawa dalam peristiwa itu peristiwa perang ahzab Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa Allahumma munzilal kitab sari al hisab ehzim al ahzab Allahumma hazimhum wa zalzilhum disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim Allahumma munzilal kitab ya Allah yang menurunkan al kitab yang sari al hisab yang cepat dalam memberi penghisaban hazim ahzab kalahkanlah kelompok-kelompok itu Allah mahzimhum wazalzilhum ya Allah kalahkanlah mereka dan goncangkan kekuatan mereka dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah wahdahu a'azza jundahu wa nashara 'abdahu wa ghalab al-ahzaba wahdahu fala syai' ba'dahu Allah yang mengagum memuliakan bala tentaranya Menolong hambanya mengalahkan kelompok-kelompok itu Maka tidak ada sesuatu setelahnya Maksudnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita berharap Untuk mendapatkan pertolongan darinya dan sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang menghancurkan kekuatan kaum musyrikin yang melepaskan kemah-kemah mereka merusak makanan-makanan uh, mereka periuk-periuk mereka sehingga tidak ada yang bisa di, diletakkan di atas di atas uh, kompornya atau pemanasnya lalu angin apakah itu Disebutkan dalam hadis Riwayat Al-Bazzar Dari hadith M'abbas radiyallahu anhumah Bahwa Datang tiupan angin As-Saba As-Saba itu tiupan angin dari arah timur Meniup ke arah utara Pada malam al-Ahzab Nah faqarat lalu kemudian angin ini e, mengatakan kepada kepada apa ashab angin timur mengatakan pada angin utara murihattanan sura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo perintahkanlah hingga kami memberikan pertolongan kepada rasulullah alaihi wasallam Ya, wallahu alam hakikatnya ya gimana percakapan antara angin timur dan angin utara ini. Maka angin utara matan, "Innal harra la tasribul Angin yang panas itu tidak bertiup di malam hari. Fa kanat arriha allati nasara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabah. Maka angin yang menolong Rasulullah alaihi wasallam as-sabah, angin dari arah timur. Kayak yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nusirto bil sabah, wa ahlikat adun bil dabur." Aku diberi pertolongan melalui angin as sabah, angin timur, dan diwinasakannya kaum ad dengan angin ad dabur, iaitu lawannya dari arah barat. Dan setelah peristiwa perang Ahzab ini, kaum musyrikin tidak pernah lagi menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah lagi mereka memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga setelah peristiwa perang Khandaq, kondisi terbalik. Giliran Nabi saw dan kaum muslimin yang mendatangi mereka dan memerangi mereka. Oleh karena itu Nabi saw setelah selesainya perang ahzab beliau mengatakan: Al-anak zuhum walayyuzuna nahnu nasiru ilayhim. Sekarang kami yang memerangi mereka. Mereka tidak akan memerangi kami lagi. Kami yang akan berjalan mendatangi tempat mereka dan benar apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mereka pun takluk dengan ditaklukannya Fathu apa taklukannya Fatam Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Ini MaashAllahu Alaihi Wasallam beberapa kejadian yang penting. Semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله